Trastorn Identitat Sexe Gènere Psiquiatrització Autonomia Llei d'identitat de gènere Lliure construcció del cos DSM B BDSM Binomi home-dona Androgínia Disfòria Eufòria Els activistes transsexuals, transgèneres i intersexuals hem de decidit manifestar-nos per a visibilitzar les nostres diverses identitats i fer sentir les nostres veus. Volem denunciar els processos de psiquiatricació pels quals estem obligats a passar tal com estableixen els protocols de l'OMS. Per què no som males mentals pel fet de ser trans? Diumenges 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transsexual i intersexual. A les 6 de la tarda, a plaça Universitat. Però abans, performance, curs, DJs. Dissabte 6 d'octubre, festa trans a la Sala Bahia. Carrils Inelles 31, metro, plaça de Sants. Bo d'ajut, 3 euros. Silenci. Lluita. Diumenge 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transexual intersexual. A les 6 de la tarda, a plaça Universitat. Prou disfòria de gènere. Manifesta't.